Nu var det jag som berättade ja. Med oss har vi det är, okay, Erik heter jag <laughs> Och Jens Och Oskar ja, Oskar är the tillbaka, the, the boy is back in town mm -hmm. skulle Det skulle bli plural Vi har varit här hela tiden ja, vi, har, vi har varit här hela tiden vi Gick det förra veckan Gick jättebra Och veckan förr ja, party, <laughs> <laughs> uh, Förra veckan kom vi fram till Ja som Alltså jag tycker att vi behöver gå in i detalj i sändning Vad vi gjorde förra veckan, de kan lyssna Men uh, det är då vi kommer att ha man med en i det. Artificial yeah. love Ja. Just det. Men, jag kommer att se scener på det tagline Tagline i den här filmen skulle vara Synthetic love, real danger mm. mm. Som Pacific Rim Ungefär Vadå, har vi Nej, med vår? Ja, okej okay. <laughs> <Ja, brava. laughs> hey, Du har varit i Berlin Jag har varit i Berlin Du har varit Det var bra uh... Hur okay. länge var jag var, jag var inte där så länge. Jag var där jag var inte att vecka, men, mm. men det kändes som mycket längre faktiskt. Ja, vad chans. ja, chans. ja det var riktigt mm. Eller, det var lite för varmt, men det var en nice dag. 38 fucking grader, mm. 80 procent fuktighet i luften. Mm. Mm. Men, ne, ne, ne, jag pratade bara Ett par kalsonger i räckte två timmar, sen så var man tvungen att byta. Been där. Jag var inte bokstavligt talat jag Bokstavligt det var det bli en gång <laughs> nej, nej. Men jag, jag så det var inte det som var min säsong. Jag var det två gånger. Jag blev hipster hipsters nu ja. Mm. det, fråga, din kära vän Oscar i mm -hmm. äh, sa när jag förlorar att, äh, att du var i väg att bli en liten hipster. Jag skulle mm. hälsa till dig att du var nämna det för ditt. Okej, okay. ingen så. kommentar. Men vi frågar det här. Mm -hmm. Fair enough, men vad då, De som bor där, är det så att de helt plötsligt blev hipsters? Mm. Nej. De, jag tror inte de sätter någon slags sån etikett på sig själva utan de gör som de vill. Det var några som bojer där. Det är det samma sak liksom så här. Um... Men det är bara folk som reser dit som är hipsters ja, som blir det. Okej. Fast jag vet inte. <laughs> jag, jag, jag tänker så här. Jag tänker så Hitler tog in i Berlin där och så var jämna hipsters okay. Jag tror inte det var så. För hipsters Man ska lika... inte skoja om Hitler i Berlin by då Okej, okay, har, har, vi... har du gjort det eller? <laughs> ja, eller jag fick inte lära mig det av någon local tack och lov utan Nej. det var en, en kompis som och Vad vad hände kan... bort länge tid så man ska nog man ska undvika det. Don't mention. Don't mention. the war Men okay. Vilken sammanhang ville du göra det här vad hände? Nej men det är liksom bara Alldagliga situationer Jag har ju liksom Det är, det är din dagliga repertoaren ja, liksom. ja men ja, <laughs> det är en del snabba vissa... svar inkluderar ofta Hitler. Det är liksom <laughs> Det är så det är men, Vänta, vänta uh, Alltså jag rådspår Det måste ha någonting Med tanke på det vi pratar om nu Någonting pinsamt Eller någonting händer säkert där. Nej, nej, nej Inget med nazism i alla fall Nej, men okej okay, Inget nazism är relaterat <laughs> Men någonting gjorde du säkert Som var lite så Som du kände du som var kul att ta upp Ja, <laughs> ja men det, det, det var väl ett par grejer den sista grejen som jag tänkte prata om, den jag är inte helt säker på om den faktiskt hände. Jag vill inte säga sista grejen nu, är det den en grej. Ja, det är en <laughs> grej som jag tänkte nämna. Jag är inte helt säker på att det faktiskt hände. Ja. För jag var alldeles för nervös då. Eller jag vet inte nervös, men jag var, jag var trött som fan. Jag hade ja. oh så my. Några timmar bara. Eh, men vi hade, varit, nej, nej, nej. Vi, hade, vi hade varit på ett kafé och ätit frukost. Eller en restaurang och ätit frukost. Jag känner mig Sen så skulle vi betala och vi hade inte tillräckligt med pengar Eller, vi hade inte lagt upp tillräckligt med pengar Första gången Så när det ser vi till som Det räcker inte Fast på tyska jag, Och så tänkte jag att, Då liksom hostade vi upp lite pengar Så att det var jämnt Det vill säga inte alls mycket dixt Och hon påpekade det här Och sa att i Tyskland där har vi 10% procent som standard på dix. Och visst det är helt så hon, hon hade varit ganska trevlig och så bra service. Men vi hade inte mer pengar och jag försökte säga det här till henne och jag ville väl vara lite småskonig så jag försökte prata på tyska. Och min tyska är inte förskräckligt dålig då, hur var det full då? För om nej, du full då? Om du var full så hade du kunnat negla Nej, nej <laughs> e För du har sagt själv att du pratade ja, ja. bättre när du är full Ja. ja, ja, ja. E min tyska är inte jättebra Men den är inte förskräckligt dålig för. ja, ja. den, den är ganska dålig bara e Så jag skulle säga till henne Ja, oh, jag är ledsen, vi har ju inte med mm. <laughs> Och e på tyska så säger man e Took me lie Det betyder är det gör mig ledsen och tidigare dagen innan så hade vi pratat med en holländare Som ja. lärde oss roliga holländska fraser Och holländska är väldigt likt tyska ja, ja. De hade lärt oss säga eh, Ich bin schär alsbauter Det betyder ja, kåt som smör På, på holländska okay. Och schär är alltså eh, Kåt Och geil är det på tyska Så jag hade liksom gått över den här frasen Om och om i huvudet den dagen Ich bin geil eller, eller Toot Mir Geil Som låter väldigt, väldigt lik Toot Mir Light Så jag tror att jag råkade säga När hon påpekade det här mot riksens Tror jag råkade faktiskt säga Ja men gör mig kort <laughs> Men det finns en chans att jag inte sa det Jag hoppas verkligen att det här hände Vad va, va, var reaktionen här? Jag Jag ja, nej, nej. Men det är ju standard man drickser. Vad du gör med Nej, Inte du gör mig utan du gör mig. <laughs> gör du är väl befann. Eller vet du, kanske var en doktor Lov. kan fråga dig samt. Ja, vi tar det samt. Jag tar vi så med, uh, ja. Jag ska göra nu, tack. Nu tar vi Tar samt. Så. <laughs> så det är väl en av de lite så här halvpisiga man kan ja, så göra det sånt. Vad hände mer för kul? Alltså jag gjorde inte så mycket pinsen. Gjorde hon ser den deck Nej. Nej så. alltså, hon såg väl helt okej ut men inte liksom, <går> exceptionellt. Hon, hon, hon, och... sa, det är ju inte så att hon helt plötsligt... Turn it off. Nej, hon, hon sa att nu ska jag anstränga mig att göra den här killen kort. Så att han kanske ger mig dricksen som han inte ens har. Nej men inte mer. Du, du, du... <går> Nej. I så fall för hon sa... Nope, nope. Hon vill ha 10%. procent. Mm. Nej du sa Jonny Kort och skaka på öret <laughs> <laughs> och så läser och så Jag Det är ganska uppgiven också för jag var uppriktigt sagt ganska ledsen. och lite generad faktiskt. Ja. att inte kunde. Det var någon gång dricksa med Ja. ja. I mean, yeah, jag jag... det är väldigt billigt Att äta på restaurang menar, Vi, vi är som normen i ja. Sverige när det ja. det, ja. Så vi, liksom, vi åt ute varje dag Vi drickade ganska bra Förutom just en gången Jag, tror, men, så, men, uh, jag tänker så här, Ta jag på beställning Så skickar vi lite Skickar du en 10% En bild på dig Och bara, gör mig kort Nej Nej, det måste vara olojt Hur <för> är det I Berlin är inget olojt <för> <I en eldgrud. för> ja, Oj, I Berlin är faktiskt ingenting olagligt Det känns det som Om oh, alltså, man inte skadar någon så verkar det som att man får göra typ Men det är menar, just, just det faktumet Det vara en massa roliga stories från den här resan Ingen som har kommer på Men det, det, är, det har säkert förekommit jag, jag kommer säkert på dem allt eftersom All right. Men det som är jävligt coolt med den där stan att mm sjukt mycket mer alkohol än i Stockholm. Stört mycket mer droger. Det är liksom knark och, och alkohol överallt. Och ändå såg jag inte en enda person som var arg under hela min vistelse Men jag tror inte det är en så här. Alltså det är inte ett enda barslags Det är stört. det är lite weird och du missar den. Jag missar också det. Men det är på Lånäs som vanligt. Det var fanns inte här för några dagar sedan. Ja, tack så bra för då. Det blev en fight Någon flög in i år. Oj. Vad är alltså ensam? Jag har ingen aning om det här, men Och... det här är ändå. <laughs> det här. Ja, så jag var med om det en gång, inte riktigt en fight. Det var så roligt. Därför Stella som i Stella Hon är så berusad. Folk är rädda för henne. Mm. Um, jag fick höra att precis i början började hänga här från någon som jobbar här. Kallade då But, han hade suttit där någon, uh, någon typ, typ andra passar någonting. Så var det någon snubbe Det var en snubbe som ville jättegärna i skenet Han var en sån här tough guy, det kanske Lite mig alltså, som, som Don Rickles skulle säga En well connected gentleman det vill säga en, Någon som kanske har lite kontakter här och där, så Man skulle passa lite på honom uh, Han uh, Han har joggat hela kvällen Så nej jag tänker betala för det Jag ska gå nu okay, Kom igen du måste betala för det Okej okay, men ja men det gör som du vill men jag måste stanna och förställas någon vart. Oj förlåt förlåt. Så länge pengar och dricks. Eller typ någon gång jag var här inne, Och det blev någon äh, efter en match precis jag, jag, det var Hammar det var det var typ fyra någon familj som ball han björ dem alla kläderna hela. Alltså halsduk och alla och de lät som fan. De lät jättemycket mycket. Klockan de var, ja, Klockan var typ liksom så halv fem. Bara så de har inte nånsin att jag. Ja absolut. Men det, så liksom, så här, Men ni måste hålla tyst M blev jävter. En som är jävter tog och sin hamburgare och kastade det över. Det glas och sås eller nåt. Stickar därifrån Och sen såg jag. Jag vet inte vad Så här, som blev så. Här, det ställs upp. Whatever. Sen liksom en timme eller två senare kommer de bak. Men huvudet han tittar verkligen ner på skorna. Så så, så, så så såg jag bara som liksom Stella och den här killen. Näst killen var typ så av 19 meter längre man mm. och så, alltså, han, var typ, han var typ en meter längre det som. Så, han, var han var stor. Han var också bigfigg dude. Mm. Stod där ut på gatan. Jag jag, jag satte mig bara och tittade ut Jag hörde vad de sa. Men där stod stod som finger och skrek och Han tittade liksom, och så som en Som en liten unge som utskäller och typ så här. Jesus det var jätterot. Det är därför man Ja. sig yes, yes, Det är bra. Uh, nej, men, ja, men jag tror det är vanligt. Det är samma sak så här när folk som är uh, flera ex till mig har varit väldigt så här, så här, Jag håller inte på med någon sån här sak. Men jag är inget emot att röka på. För de blir aldrig... Alltså, men, det, är det, det, är, alltså, det är ju som alla andra droger. Om man, vet att man eller, om man snarare vet att man inte klarar av det. Ja. Då ska man undvika. Men det ska man göra med alkohol också hur, också. hur många tror du blir aggro och fucking röker på det. då? Det är inte många som blir det. Däremot finns det många som har problem med att lägga om med. Men hur många blir arga? Hur ofta händer ett att folk blir lite för full och börjar slåss? Mm. Det händer ganska ofta. Det är bra. Jag tycker att det är så här. Jag, menar, jag tycker att det är samma sak som jag. Där... Um vi pratar likvida ja nej jag ska inte nej jag får inte säga det vi tar det sen. Nej jag sa jag precis inte får säga det. Handlar om någon person Nej nej nej men jag tar en annan gång. Men hur kör vi? Du måste ge ett ledtråd ungefär om varför du hon säger för nu är jag jättenufvigen. All right. Det det det handlar om jag säger jag har en väldigt personlig grej inte inte för jag har på med det. Men en så är jag gamat extra med. Mm. Och innan vi träffades, och sen till och med slutet av träffades eh, Jobbade ju, så att säga, inom, se i se inom sexbranschen, så att säga oh. Och eh, hon åkte ut för spö ganska ofta Och det jag tycker, precis som med på ett sätt Gör det lagligt Inte för att jag tycker det är jättebra med, så här, mm. Jag tycker att Ja jag är emot det Men gör det lagligt så att de som jobbar i den här branschen, i, typ i alla fall har någon förnimmel som skitsnätet, istället för att vara var som ändå och du har en ganska bra chans att du bara får du är, är först gör, gör det liksom lagligt då, bara för att skydda de som jobbar med det, inte för att jag tycker det är bra men gör det i alla fall, bara för att göra saker lite mer alltså det kommer alltid vara liksom alltså, hur många tror att, alltså, jag vet nu det är i Sverige, men jag vet att äh, jag vet att äh, det får fullt en massa ökända c som så riksar in på just sådana tjejer för att ingen saknar dem mm. Gör ja, det, är, det, är, det är dumt so, Gör det lagligt bara för att kunna skydda de som ändå jobbar, Vill jobba, eller inte vill Men han har jobbat med det Som i Tyskland då? Det är lagligt där ja. mm. det är, det Vi hade en borde eller bredvid mm. mm. Vårat äh, och det är liksom, så när det är lagligt och kontrollerat På ett här sätt Så är det lättare att ha koll på vad som händer Och det finns Risker minimeras för så här, Att saker går till Det finns ett ställe ute i Nevada men jag vet inte, jag tror jag, nej, jag vet nog, det är inte det är liksom precis utanför själva gränsen till själva staden Karlslundsväg. Mm, ja, jag vet. Men det där är ju lagligt. De har ett hus där där de väldigt tjänst ställer in. Så bara tjänst inte vet vad det heter. Nej men själv. Och det här är lagligt. Och de har det, det är väldigt det är otroligt jävla alltså, det är inte vem som inte vandra in. det är inte bara så här jag var så nej nej. De de kollar upp för först liksom säger de de uh, uh, men Ja Det är liksom såhär, De är väldigt noga att allt ska på ett sätt så, liksom, såhär, Alla parter Liksom Det är inte så att du kommer fucka och åkte på fucking chlamydia Eller, eller värre när du är där Du kommer klara det för att de har, de har jävla bra koll på det där för Just för att det sköts så är det nog Det finns någon form av som jobbar med att ha koll på det Istället för någon här pimp som bara Sätter skit om någon tjej för att Whatever ja, ja, Allt, allt all, ja, För att det här är en käftfilm <laughs> Han kommer till podcast There we go. Samma uh, sak med, med hashtag, allt, det gör, alltså, allt kanske inte ska lagligt. Man, man, ska skilja, man ska skilja på droger och droger. Det ska man ju absolut. Det, Men jag tror... det, det är det som är problemet med det här landet, för att man gör inte det här. Man säger All, är folkliga, samma. Man är precis, allt är samma sak. Och det är exakt samma sak. Det tycker jag, jag tycker är jätteoriskt. Ja, det... Fortfarande, om det var lagligt log, så tror jag inte jag skulle röka på ens. För jag vet inte de gånger jag gjort det så att det inte gillar det så mycket. Men jag, gillar, jag tycker ändå det är bättre att det är lagligt. Så att... Ja, precis, men alltså, jag så att det inte blir som det blir i, Me som det blir i Mexiko och USA. Yes. Det där har det gått lite fel. Så att säga. Jag måste, ja. i Sverige är så restriktivt i det, liksom, så att de inte ens äh, är tillåtna att äh, forska i att använda marijuana som medicin. Nej, det är liksom sparla, la la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, jag kommer inte nämna några namn mm. det, Men äh, För länge sedan är det två Ena Hon åkte på någon form av cancer mm. Och under När man går på Det I USA brukar man kunna få ut Lite sådär roligt mm. Röka, bara för att det lindrar lite effekterna mm. Det går inte i Sverige, det gör inte de Nej. Så att äh, Jag följer med, det var inte jag som gjorde själva grejen Men jag följer med äh, En Alltså när hon målade som värst så gick jag och andra andra polaren iväg och liksom letade och lyckas hit lite där i slut. Men det var så det är på hon mår piss. Liksom hon ska kunna få tag på det i fallet inte. Alltså det ska vara ju såhär, äh, vem uh, det, det här, ja okej, okay. kortfattat, uh, en till mig, för det där, massa år sedan, hade cancer. som gick på säljgifter och hela när man går på det så är det en ganska vanlig grej, i USA och andra vettiga länder... För att är så, inte det Inte vettigt på alla sätt, men vettigt på det så Att man kan få ut så att man... Med, med det merikorna Exakt, exakt. Det kan inte man göra det här. Nej. Um, så jag... Uh, henne, henne, henne en av ens andra vänner fick ju liksom... Le, leta, liksom och leta efter folk som kunde köpa. Bara för att få honom. Så hon mådde piss. Och det, vi hittade det slut och löste så det. Löst, och hon mådde mycket bättre idag. Så löste sig löst ja, sig. Yeah. Uh, men jag tycker att det är fakta på så, så här, Att inte ens... Att man inte ens har möjlighet liksom, att kunna skaffa skiten Som kanske gör det känns mindre förjävligt mm. För det handlar de säger, såhär Hon vill inte fucking göra det heroin Eller crystal med. Hon vill fan lite hashbarn Bara det Vad Jag tycker att det ska vara problemat hmm. Ja, så. Uh, um... skit vad politiskt det blev där. Jag vet det blev det. Det var inte inte inte inte vanligt det. Var inte inte inte inte vi inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte det inte mm, inte Det är lite inte det känns det. Jag mig lite inte Det inte inte lite inte Det är som inte inte inte inte inte inte inte inte som inte inte inte inte inte inte överens Wow mm. nu det att, ska vi ha sex Ja <laughs> <laughs> <laughs> oh, nej men faktiskt Det är weird <laughs> ja, men det är inte Så vi tar en paus Nej om 20-25 minuter Ja vi måste lite någonting Fan vi måste Fan vi ha Fan vi måste någonting vi kan <laughs> Tåan Eller lite att ställa vara på <laughs> Nej nej, tänkte... <laughs> nej samma Anyway, men, um... <laughs> men Syftet med resan Var bara för att ha kul och <laughs> ja, yeah, right. yes, nice. Yes. Yeah, was... <laughs> det gick på någon klubb uh, som man säger. Ja. Vi skulle först till sålle som hette a ah, a ah, a ah, vad var det ah, ah, ah. A ja, ah, ah, ah. <laughs> om nu ser <känner> det Nej, <laughs> uh, uh -huh. Det hette Kolla Holtzich tror jag. Holtsich var andra den annan. <laughs> Eh, låg i Kreuzberg någonstans. Eh, där var det var så lång kö så vi kom inte in där. Klockan var halv tre på natten mm. när vi drog ut. Och så de svenskarna vi är så tyckte att det var nu kvällen är nästan slut. Men så var det ju inte. Mm. Kvällen började idag. Det eh, nästa. Eh, så då drog, drog vi till ett som heter Tresor. Mm. Eh, som var... Vad spelar för musik? Alltså tänk en riktigt... Eh... Det var riktigt jättehårda teknon mm. för att i en gammal vattenfall äh, gammalt vattenfallkraftverk för att det coola är att äh, min vän Henrik Hansson annars känns som The Henrik Melover han, han spelar ju där nere hela tiden han det är den gamla gullivillan Dud han var klubbmästare typ så typ, för tio år sedan mm. Mm. Och han spelar där och han jag, jag, jag, jag brukar få, jag brukar få invites brölle i Berlin sinde jag aldrig går men äh, han äh, äh, han lever som från DJ när han spelar The Houses när det är fakt. Och där har ni ju det är helt annan grejer Du kan leva på det på den sättet Där bor det ju för det första Fyra miljoner människor I den stan Och sen så finns det ju faktiskt turister som kommer till den stan också Bara för, Bara för, för, för det. Ja. det finns turister som kommer här till Stockholm De få som faktiskt kommer ja. De två turisterna <gård> De kommer typ för att antingen gå på nationalmuseet Eller åka en guidad tur genom gamla stan Det är, inte, och, alltså, jag, jag... Det är ingen kul tur nu, nu, nu så råkar jag veta att Det kommer en hel drös människa För och Rockfesten inte heller. Vad du skulle säga nu det vi se vad Det är det inte. Det är, det, är, det är en bläck. Ja. Men är en så jag. jo, Visst. Men det kommer många att tystra på Acken också, men inte Berlin. Tänk mm. sant. <skratt> <skratt> eh, men Berlin, det, det har ju lite ett annat rykte. Så, så jag, man, jag, lärde, jag lärde mig det där. Eller lärde mig. Lärde mig. <skratt> jag märkte det. Visste ja. du röd? att ja, precis. <laughs> men Att utelivet i Stockholm Det här visste jag för sig innan också Men utelivet i Stockholm är ett skämt Det är ju en liksom parodi på sig själv Alltså jag tror du någon kommer hit? Så vet du vad, vi åker till ja. Stockholm och festar Ja, Norrmän gör det De har tala talat om studieplan oh, okay. ja. Och så kommer dit Och så fattar hur besvikna de måste bli När de står där liksom i Två meter från ingången På Spybar Och har stått där i två timmar Och sen står dörrbaks där och bara Nej, äh, det är fullt det är onsdag klockan fyra på morgonen Fullt Tre personer där wow. sånt där. Så, men det är i nu Men det är inte värt det Och sen så, sen men, så du, det, här, det, är, det finns en massa fakta att pryla i Stockholm Minst du det Ida? Hon var med vid en massa avsnitt sen När hon nämnde är i Bokanien Att det här speciellt häftiga danskalvet att de glider runt där innan vakterna går runt En någon går runt inne på själva vanlig baren och letar efter såhär cool-unquote snygga människor så får såna här ner dit. Eww. Ja, du Nej, det är så då. Ja, jag är helt tydlig. Ja men det är det jag, jag fick jag fick jag fick julblåetter varken jag är enklaste right. <laughs> <laughs> <Så. laughs> men alltså det som är så bra med Berlin också att anleden att det är bra uteliv är också för att det finns en sån här lite mer frihetskänslan där ja, ja. Du, du kommer inte bli Liksom överfallen av polisen Eller ordningsvakter framförallt Om du sitter och dricker en öl på två någonstans Det är inte ens någon som kommer komma och titta Det är inte liksom The Crime Essentials Som är verkligen här Du kan faktiskt Du kan faktiskt vara märkbart full När du går ut och utan att bli Ja men mm. <laughs> <laughs> du kan vara ute till Fem Ja, kom hem klockan åtta Där jag du har tog en taxi än Jättelångt, det kostar en lundspann Ja, Då är Har de så här inkastade som de har liksom på Nej, inte jag, Jo, det har de säkert vissa ställen också Inte det som jag mm. Var på, där var det dörrvakter Och de, mm. de, de försökte hålla en jämn balans mellan killar och tjejer där inne. Okay. E, och det, det är också en lite kul grej för det, e, När vi stod i den kön Vi var fyra killar och en tjej Och de påpekade det där hon är i dörren och hon sa, guys, one girl That is not a good ratio Och då så kom jag fram där Och jag hade just köpt en tröja I en fributik butik som där stod Döner, matchtröner Man blir vacker och kebab alltså. Och så var det en bild på liksom Och då så vaktaren Och han bara Very funny, you can go in <laughs> Okej, okay. då har jag skönt på Ja, men, alltså, 50, ja, men det. det fula med den här tröjan är att Den ser verkligen ut som att jag har en kebabkock Den har den där vita tonen Helt kritvit Och sen en röd text Jag mm, okay. vet inte vad du, du, du vill komma in, Jessica För jag tänkte, All right, if I play this right Så kommer jag kunna dra Likasturligt liksom, like grönskebab på vägen här Sen när jag slutar <laughs> <Precis>. <laughs> Ja, men min kompis äh, äh, Fick min andra tröja Som det stod, don't hassle off och, och så en bild på välmäne. The han the man. är det, är han populär fortfarande eller? De tas Ja. Alltså han är ju poppis eller han var ju jättepoppis i Tyskland. Ja. Yeah. Men en är han det fortfarande. Jag vet okay. jag tror att han är lite så ironiskt poppis. Alltså, jag, jag gillar ju hela grejen att han liksom han tar åt sig cred för att muren faller <laughs> <laughs> Det är jätteroligt. Ja, jag, jag, jag, han jag, kanske har rätt. Jag bara märker jag tror de kanske rev ner den. Bara för att han skulle ha ställe att stå på när gång så sjunger så sjungen sin jävla Looking for Freedom. Det är så kul, om du kollar på den Han var till Moskva nästa gång <laughs> Om du kollar på bilden Den filmen Det finns en fantastisk uh, Youtube uh, Ja, nej, det måste Yes ja. Ja. han duckar ner och flörtar med han säger Hej baby Och så liksom bara Pum. <laughs> och typ, Det var så Jag önskar bara att flaskorna Liksom connectade där För det var så kul att bara såhär Se all kaxighet Bara såhär Flyga ut av honom <laughs> Jag måste fan jag vill, jag vill åka till Berlin nu känner jag Det jag tycker jag absolut ska Ska vi ta en paus? Nej, vi kör, kör ja, Vi kör på ja. Vi Ja, ja, det, det, det vore... Alltså, ja, ja, senast jag var där var jag typ 10. Jaha. Ja, ja, ja, men då ska jag absolut åka till Berlin. gör ja. ja, det åkte jag till oss, Berlin. Bo i, vi bodde i Friedrichshain, heter Och det är väl... Var det någon som sa att det är typ som Berlin-söder? Det är allt som Söder vill vara, typ. Jag kom på en, en, en annan grej som lockar till i Stockholm. Bara? Som jag Varnis, eh, Pride. Mm, Pride. Just det, just det, just det. Det är ja. stort. Vilket på BD-störm vi lite grann. Um, inte... Om vi förklarar varför, innan vi kommer hem till. Det. Nej, nej, okay, står... så där kan du inte säga. Nej, men det jag stör mig på med sådana saker är ju... Uh, jag, jag, jag brukar aldrig vara med på det, eller gå in, åka in i stan då, bara för att jag, jag gillar inte att folk massor. Men det gör inte jag det. Nej, men det jag stör mig på när folk... Inte bara turister som kommer hit, men utan så här folk alltså de som bor här, som måste vara med på det, bara för att det är en grej att vara med inte vad de har, de bryr sig liksom om själva grejen alls. Eller så det. Alltså det, det där har sett mycket chatt på Facebook. Om att det, ja, det har blivit kommersialiserat. Ja, men alltså var det inte det som var själva poängen? Att få folk att ställa upp för något sånt att. Kör, kör, med, kör. Men kanske inte ja. nödvändigtvis att göra något riktigt aktivt för så heter, Utan att få folk att säga att det är okej. Okay. Det är det, det hela A -a -a handlar A -a -a Och då? sen så kommer folk att whina för att... Åh, Ja, polisen går i det här tåget, det tycker jag är fel jag, de, de har bara du? Min, min grej är inte det, min grej är bara så här. De som, så här, som jag känner som, så här: Jag vet inte om det är så piss Men det är bara för det är stor, Det är en grej man ska vara med på Jag har inte i fall att gå går på saker man ska vara där Jag känner alldeles många sådana oh, Jag har ett story som fan för det. Och jag, ja, Nej men whatever det är folk, jag, jag menar, I slutändan Är om jag stör mig O andra där. De är där och det syns och det är så mycket folk och det är skitbra. Det var inte rekord i vår pride. Tog var 15 000 pers på själva Pride Parken och sådär. Det och var tåget så var det upp mot 50 tror jag. Det är mycket. Det var väldigt mycket i alla Ja, jag du var där. Ja. Du räknar inte jag, jag var i parken och, och körde bil men ja, alltså, det så det. Ja, det var väldigt mycket tjänar ska jag säga. Det kan jag gärna. Är du du är glad att ni finns i Berlin universitet för då skulle du känna lite mindre. Ja, jag är inte säker på det alltså. För an... Anledningen att det är dyrare i Stockholm Är inte för att Sveriges ekonomi är särskilt mycket bättre Men det är för att det är en annan taxikultur här eh, I Berlin så kostar det liksom, Relativt sett för en berlinare Så kostar det mindre också. Så alltså man kan åka taxi Även om man kanske inte tjänar jättemycket pengar Alltså är det fler som åker taxi Och det bor fyra miljoner pers i den staden Så jag tror nog att de känner, okej okay. För um, Ska vi gå vidare någonting annat? Uh, vi har ju... Uh, ska vi spara på uh, vår lilla nya inslag? Men jag är en grej som jag... där här var jätteroligt. Jag, jag, jag, jag tycker att det är så synd är i Oskar har nyligen... Jag vet inte om det är en ny app, eller bara du började leka med den? Nej, ja, jag hittade den. Ja. Förklara vad den På min telefon, uh, jag har en Samsung Galaxy. Då finns det en app som heter S-Talk. Det är i princip man... Siri. Alltså, för iPhone Siri? Mm. Tänkte samma sak för iPhone för ja. Aha, okay. uh, ja, Jag vet inte, jag har aldrig haft en iPhone uh, Men ja, det är att man kan Ge kommandon till telefonen Så svarar den Man kan be den söka på internet Och så kommer den berätta vad den hittade och Man kan be den sätta alarm Men du kunde även ställa kan... personliga frågor Jag kan ställa personliga frågor uh, Typ är du min vän då säger jag ja, jag är din vän jag är din allra närmaste vän men you, best... should, you should listen to the voices inside your head kill everybody och something där det I could say eh men uh, the best of all you know the typ så minuter Ja jag frågade telefonen om jag frågade så här do you love me varpå hon sa I need space I need my space I need my space <laughs> <laughs> jag blev fränsad av min egen telefon. Inte <laughs> bra. Okay. Men sen är det så efteråt. Som vi så typiskt evela typ vi pratar nu i fulla. Vad va var det? Ja men att det, det betyder inte att du inte har en chans som du säger. Jag är så läskigt grejer. Ja just. Du, no. Just det, jag kan toffla mig. Så ja. ja, go for det men det var det alltså... det är värsta som kan hända och det som kommer absolut att hända är att jag kommer bara bli hjärtkrossad Eftersom ja. hon kommer hoppa in någon annans farm Famnar. Ta rakt fram för mig. För att, kan jag, jag kan förklara en grej. Kan du fissa mig till den här killen ifall fält? Oh. Ja, absolut, det tror jag. Oh. Alltså, jag vill ge Mm. Nu, nu min mentala bild nu. Du sitter i, i taxi då Då är det ändå lite okej, För Bra har är en känna pengar på det. För, för, fast nära inte. alls För din din egen telefon. Ja, ah, just det. Mm. Så du, betal, du betalar för att åka där någon och ge din telefon till någon snubbe. Så kommer sex mån. <laughs> och du betalar också för telefonen. Eller du har ett abonnemang. Alltså, hur fungerar det? Jag betalar för jag... allt. Han bestämmer sig att göra med Vad heter ren hand. Vad sa du? Din mm. telefon. Ja. Galaxy. Ja, på riktigt. Alltså det, är, ja, det är det man, jag måste säga. Hi, Galaxy. Och då reagerar den. Men jag har försökt att få den att reagera på computer. Computer! <laughs> <laughs> inte alls. Computer! Både ja, <laughs> mannen säger är det där aggressivt också. Computer! computer. Eller bara slå mig på Yes. lite sådär. Computer! Yes. Alltså bara, yes, <laughs> bara Computer, bara. I... I... The, vad typ, kan du tänka dig be telefonen om Logiskt sett Inte säga du gillar att mig de andra saker du brukar alltid be <coughs> uh, how, how far away is New York <laughs> I need my space <laughs> We should talk It's not you it's me Det blir det mycket mass Är det egentligen Tjejröst Vilken Nej, nej, nej. Det här är inte default tjejrösten, utan det här är med mobilrösten. Den är egentligen I need my space. <laughs> <Så. laughs> um, alltså vilken no. sexy stämma hon har. So. Ja, jag frågade en... Would you have sex with me, tror jag någon uh, I was unable to find an answer to your question. Can for you. Det är det. Har du fått det på krogen någon gång? Uh, om jag har frågat någon det och fått det svaret. Oh. Fått svaret... Jag kan inte svara på det. Ska jag leta på internet? <laughs> det, <var> <laughs> ja. det här är en ny variant. Det här är en grej jag hörde igår. <laughs> som var jätterolig tycker jag. Ja, och det är synd. Vi hade en gäst planerat. Hon kommer inte med ikväll. Men jag ville fråga var en tjej... Hur, man... Hur, Hur de skulle reagera på det. En tjej skulle på det. Men jag kan berätta för er vad som hände. En vänter mig var nere hos sin grann här som har en bror som liksom så här jag har varit lite på min vän lite så här, försöker så här lägga in så att även honom så är det väldigt otroligt smooth så ja yeah, oh, du, du känner du har två inputs i den här situationen eller? Du känner henne och du känner honom. Jag känner dem båda. Alltså. Okay. det var det är jag ah. hört bara det här han gjorde. Ja. Ah. Som var så uh... ah, det var, nej så här, jag tänkte först när jag, jag tänkte men det var då var det här där kanske inte mer mening men sen när jag förklarade det så var det så okej. Okay, mm. yes, Vad var, var Right. Så so, hon är nere hos sin granne Visste inte han skulle vara där uh, han... uh, Brorsan Brorsan, ja uh -huh. Säljer sig i bordet uh, när, henne, när, när människan, hon egentligen är polare med Typ ska på toa eller whatever Börjar han prata lite Och så säger hej plötsligt Vill du se bilden från min katt? So, Okej, okay. så so, hon gillar ju djur och Han räcker fram mobilen Började bilden Åh, oh, så han Katt, katt, oh, yeah. kat. katt kat. Hans kuk Nej och sen säger han såhär Oj, oj, oj, oj, det var inte meningen Men sen Smooth Sen väntar han några det är Så pass många sekunder till Så att det kan inte vara varit helt så här. Med att bilden fortfarande fram är Såhär, ungefär Oj, det var inte meningen Och sen liksom Sån biten Och sen visar han lite så. Det låter ju det, det låter som en dålig porrfilm det, det, det, det, det låter precis som det är upplägget, att Och bara no Nej vänta, jag vill fortsätta se Fast jag vill se den riktiga Hon låter inte som Mr Pig fortfarande Det där är inte Mr Pig i rösten Det där är average men, du, uh, det average på skådis i rösten Kan inte du göra det som är Pig i rösten? Nej Kom här plötson, vi kör nu det plötson Vad har vi sagt? Du missade den viktiga sluklömmen Va? Ah! <laughs> uh, nej men Jag bara undrar såhär Ja, jag tycker det är så jävla så här. Där killen är. Han är inte 20. Han är, så här, är inte han är 30. 76 se, se, Ja! Mm. Har han så här. college-tröja college skägg och glasögon? Jag menar inte du. Alltså. Jag hade en helt annan. Har jag en college Nej, Nej, exakt. Det var inte det. Jag tänkte på oh, en som är precis så. Ja, då är fuck. Jag är inte 36. Är du inte 36? det är jag jag menade inte dig. Jag är mer halvt från 36. Ja, därför menade jag inte dig. Det, det var är inte det jag, jag menar. Men du pausade typ på som att du... Var... Nej, jag pausade tre för länge. Det var inte meningen. Yeah. Nej, det var verkligen inte meningen. Jag tänkte på en en snubbe... Jag vill inte säga en kompis till en kompis. utan Jag vill säga en, en person som en, min kompis känner till som är scoutledare såklart. <laughs> Ö, och han, han är verkar vara precis där. Lite svårt med det sociala. Lite så där som Thomas Pick. Ja Han är ju bara lite svårt för. Alltså, ja så han är ändå alltså, en lite social awkward. Alltså. <laughs> han är han är han är friad nu i alla fall. Är ja, ja, Men inte vad är det? Är inte det något med? Att, det är fin, Det kommer väl nya bevis på det man det har ja för... uh, tack, Spelning, han är kallad, uh, jag tror whatever det var något Tomas... som spelade det uh... i jag vet inte men uh, det är inte det jag tror att Thomas kommer som gjorde men jag är inte insatt att du har tagit det jag vet inte men gjorde det men jag inte gjorde inte han inte... ja med uh, visa På visa en kompis Okej, vad var nej Okej, okay, vad var det vi ska göra <skratt> för <Projekten> på det <skratt> här nej ah. uh... Jag tänkte bara påpeka att det är lät som den liksom stereotypa 36-åriga social awkward snubben ja, det... Som har blivit kvar i det där stadiet mellan 16 och 36 um, Min vän Thea, som jag DJ ihop med Hon har varit med om något liknande grej uh, Det är och... nog fler tjejer man tror som har varit med om ja, absolut, grejer, absolut, men det har vi ser eller roligt tycker jag Vi var på Söderkällaren Ja Um, hon var ute och ja, väntade på att hon skulle pengar eller om hon skulle gå på toa eller vad det är, så Hon någonstans och kör, ja. ja. Hon är väldigt tatoverad som du vet. Mm. För någon som inte vet, hon är väldigt tatoverad. Mm. Uh. Många, många tatoveringar. Ja, exakt. Mm. <laughs> det kommer några snabba fram. Mm. Och bara så här. Alltså, Enastående så säger: alltså, Skaffar du de här tatoveringarna till år 2000? Har du något coolt eller? Mm. Vad får andra säger, Kolla på det här att visa en bild, bild av en som visar en visanskut som hade en tötvridning på sig eller något sånt. Ja, det så här, så här, jag jag... kanske har som ett så här: framför han hade växter i ett med så här high moon. Ja. Det var inte rätt. Mm. Hon sa ingenting om just sa ingenting om just det. Men så ja, yeah, smooth. Och i, idag är det som efter. Nej, men det kan det inte. Nej. nej, nej. Alltså jag är så. Här, känt att uh, oh, säga how should I play this? Hmm. <laughs> spike spikebill, Cook samtidigt mm. <laughs> men uh, det funkar ju bara inte uh, inte? nej, Fan, vad konstigt. <laughs> nej. <laughs> man lär sig ganska mycket av den här podcasten tycker jag alltså gör det där det uh, måste jag göra om hela min helg mm. det är en how to guide gör så du nej det är väl en uh, how <laughs> oh, not, not to. to om man liksom någon gång någon vill få ligga mm. uh, Så om man redan har gjort det Då har du kört uh, Med jag, Gör då då bara Eller så visar du bara Vi kör en ny fotosession Och ja, vi bara hundarna den här Eller kanske ner röv Den har ju inte sett Ja det, det är vet du vad som säkert har men nu Min kära vän nu Säg att hon är på äh, Säg hon är på något ställe Det faktiskt finns en väldigt trevlig snubbe Så harmless Bara en Rakt av good guy mm som faktiskt har en katt mm. så vill jag se min katt och kommer bara NEJ! Så såhär, <laughs> såhär, <laughs> jag har ja, filer honom. <laughs> honom bara såhär det är jävla skitsnövel vad fan tror du? <laughs> jag tror att jag är en Ja alltså det är ja. uh, synd jag tror inte de kommer att göra just det där men anyway uh, vad har vi uppe nu? 140, nej, uh, 37 Vi ja, gör så här, vi uh, tar lite break Ska vi vaksa med vår nere ny, grej Ja mm. yeah. Ja yeah. Demon's out mm. uh. Axelryckningen betyder det, nu klarar vi Okej, vi har nytt, uh, om det funkar Nej, det funkar återkommande slog dag, man hade det visste ni att med Giorgio Giorgio från kan uttala Giorgio uh. Kunst Surapani Surapani konst det uh. huh? på Facebook <laughs> uh, och hela grejen är ju att uh, han kommer dra lite av saker som är inte jag tänker på. Det som mm. lite sånt. Om man lär sig saker. Det här är liksom. Det är en -podcast, men vi är en även... komedi-podcast, men vill... man skulle man ha lär sig saker. Mm. Um... Mm. Nej, den kommer bli -pod podcast. André... Ja, har jag har väl sagt det, och det är du som lärde det, det, det, det jag okay. <laughs> Avsnittet ah, var det, det är 37 uh. ah, Ja Okej okay. Så att uh, uh, Mannen bakom de här har ju redan spelat in sina Prillar Men uh, så vi kommer, vi, uh, Jag kommer att spela upp de här en, en efter en Och sen uh, Kommer vi uh, Vad vet jag, jag Diskutera dem lite Så att uh, vi gör så Här, uh, här kommer första Visste ni att alla isbjörnar är vänster tassade? Det är lite sjukt att man, Hur har man tagit reda ja, på? De skriver ju inte så, du? Nej. Men jag antar att de kanske hälsar. Med... Ja, Nej nej nej nej. Fast det är. Munar, jag är högerhändt. Jag undernärar ja. mellan med Altså, är... ja, men det är ju för att kunna hålla i musen. <laughs> <laughs> <här> <var> <laughs> lite för självklar för jag ska peta på den All right, um. fast nej, jag, jag, jag köper inte det här ett, ett, det här är ju um. hur, hur, hur, hur har man tagit Somdär. för jag vet att när djur det är väl ofta att djur slicker sig äh, i skrivet jag har sett man jävla djur som bara så här med ena tassen och bara kör lite me time ah, jag har sett uh, kängur som ja. håller på med de, de har händer på annat sätt än vad, typ, för björnen har ju Senger har T-Rexander och T-Rex är ju äh, kända för att inte kunna Är det är inte lite längre? Det är det de är kända för. Bara annat. <laughs> det är T-Rex Vad är det för? Och det är det som inte kan runka. Ja ja, okej. Det är så det är nog ganska många som säger så faktiskt. Allright. Um, Men jag tror ändå inte det här alltså, jag, jag, jag skulle vilja veta mer där. Mm. Så någon kan någon av lyssnare Kan kolla upp Om det verkligen är så att Isbjörn Vi kan inte fråga John ju, för att han, han kommer nej. ju han kommer att hålla fast vid att det där är sant mm. Han har bara kollat upp där mm. så, att, mm. så att jag tycker att ja, det, Vi får finna i att det är sant antar. Men jag vill ändå veta hur de tog reda på det jag tror att, uh... Och om någon vet om det är vänsterhänta Eller vänstertassade jag tror Det betyder det att baktassarna också är Lagda på det sättet Det har jag inte tänkt på mm -hmm. om de skulle mm -hmm. Spela fotboll där, till exempel Skulle de skjuta med dem <laughs> <laughs> mm. Ja, ja. typ Nu är vi i det här Vad jag står med på när jag, gäller, när jag gäller djur som spelar sport där, Som är jävla är alltså Air Airbud ja. What? What Airbud är en film som kommer inte tala John Hughes har skrivit den eller han har skrivit ja, han skrivit beta av den ja, Han skriver inte Airbud det är, um... Okej, okay, kortfattat, en hund som spelar basket okay. Och fotboll i tvåan fot, Ja, sen de, de valde lite så här. Unfortunate Undertitel till Airbound 2 Golden Receiver Jag ska ju inte, det här är helt sant Jo, det var lite klippt. Men oh, inte tillräckligt alltså. okay, Min grej är det här För hela grejen hela, så här. Jag, minns, jag, minns, jag såg första bio I USA Airbag, ja. Grattis. ja tack. Det borde du skriva på ditt serie då. Datingseffekter. Ja så jag såg en airbag bil eller så. För jag är att varför faktiskt Det De går inte bra för laget. Alltså. Nej. Men det måste ju gå dåligt tillbaka bra. Nej, det går ju ja, jätte dåligt. Mm. Sen kommer de ta med sig en golden rule. Jag tror att jag tror att, uh, är <här> jag tror att ungen i filmen. Vad fan det är det? Uh, ja, som började kränka några scener förmodligen. Uh, det här är inte så jävla gammalt Airbound Det är typ från slutet av 90-talet i alla fall Nej, det är ganska gammalt Men äldre var jag, antagligen Vi kommer upp det sen Så att den här ungen Jag tror han hittar hunden Okej, på gatan Något sånt mm. mm. Och sen, då var de har någon basketträning Hunden hankar på <laughs> <laughs> Och så bara kör han Och han wow Ja, okay. yeah, då var det Whatever. Och uh, sen är det en storhet Och han är med i, laget, med i laget Jag tror det finns någon på motståndarsidan Och gillar hundar Typ allergisk eller? Ja. <laughs> det är det som att bygga en antagonist by. Sorry, han, gillar, han, gillar inte hundar, han gillar inte här hundar Han gillar inte det här hunden Det går bra för laget han okay. inte det. Har du sett The Longest Yard? Det är en äh, gammal Det är en Bert Reynolds film Det är som Matt, Matt Adams Sandler det uh, mm. handlar om att uh, uh, uh, yeah, det uh, uh, <laughs> yeah, är lite för lite samma story på ett sätt. är Adam Sandler hunden nej nej nej. Ja, den rollen som Burt Reynolds var. yes. Okej. Okay. Mm. <laughs> Och sen Burt Reynolds är med i remaken också fast som en annan roll som annan, så, Anyway, så är det. Vad är så vi tar vi tar Burt Reynolds varianten. Burt Reynolds spelar någon uh, fotbollsspelare. Så hamnade i fängelse Soccer eller fotboll? Mm. Nej, fotboll Fotboll! Ja. Den sortens. oss Get it done, fotboll uh, Som fotboll måste vara redo för <laughs> Han hamnar i fängelse Och är här warden på det här fängelset uh, Är ett fan av honom Typ, typ. Och förför sig att Vi kör någon, uh, någon sån här träningsmatch För att det, det finns någon sån här fotbollsliga i eh uh, Ida bland så här ja men de de här vakterna från svängen möter vakter från andra fängelser hela kört. Okay. Och han vill att vad uh, Reynolds jag Sätter upp en så här, något lag bland fångarna för att kunna så här, så att nazivakterna någon skulle kanske en träningsmatch. Mm. Det är inte riktigt med Det gör det sitter en hund i fängelset. <laughs> <laughs> de blir bra, de liksom blir tighta, blir de blir team. Och det var aldrig tänkt att de här fångarna skulle vinna överhuvudtaget. Uh, det slog hon liksom aldrig att den här nej är en, en Det var en person som alltså, helt själv skulle kunna klara de målen. Kanske, uh, anyway, men det är det som. Ah, Så nej, att man... hela grejen. Han, de han givet inte att de vinner hela mitt Så det är Airbag fast inte i fängelse. <laughs> Och man har bytt ut Adam Sandler i en remake mot en hund, vilket är smart. För att... Det är ungefär samma sak. Yes. Så att, um, Och hela twisten i det här När de snubben som de försöker få bort Nej han får inte vara med att spela De kollar upp Och det finns faktiskt inga regler Att en hund inte tog med och spela Och bullshit det måste finnas <laughs> Det tror på man får påpeka det helt och Det finns faktiskt ingen regler Att jag inte får ta med mig Ett fucking jävla Uzi Men det kanske ett är, är, är, är implied att det kanske inte är bra Så att anyway Så där. Men jag vet, jag vet inte om AirBud Vänster-tastade eller inte Han har ingen ispjörning i sig han är en golden receiver. Varför är han golden receiver. inte golden quarterback. Uh, uh, Alla hjältar är ju Quarterbacks Jag vet inte vad enare. Åh, sa det är. Oh, Jag vet nu. Jag, jag måste kolla på två hand för kul. jag ska jag ska, jag ska, jag, ska, jag, ska, jag ska jag ska jag måste kolla på här, bara två. Och så en liksom. det där ett tecken på att man har hittat rock bottom. botten alltså när man som singeltjortoring jag hade hemma tanken i bara två och dricka en folke <laughs> Nej, jag har ju så här... Nej, är ännu roligare. Jag har ju så här... Jag har frilor och lite fin whisky. <laughs> ah, <här> ja, jag kan sitta och vara classy och dricka. <här> <här> jag sitter så här, så här fucking single 30 år <här> i Murfjö som måndag och dricker så här single malt fucking är det fancy whisky och kolla på Erbund 2 det på ett sånt nej. ställe som alltså om du hade varit på så här X Navy Seal eller någonting hade det varit i den stunden som generalen kommer till dig och ber dig komma tillbaka. <pack AMY> det, det, det va, nej, är du bara mig jag jag vill kolla på Airbag 2. Så det rakar i skägget och så så blir det helt annat. Exakt. Det begrener. Jag drar honom över dit innan så. Minister we need you, <shund repeating like that> <yeket> exactly. uh -uh. you to, uh, we uh, want you back uh. damn it. <manhab> yeah. We want you to come back in. Are you watching Airbag 2? Ew. Så det blir jag alldeles i ja. klart. Um, nummer två ja. Visste ni att man kan avgöra en självbara kön Beroende på ljudet de gör Hanar, gruntar, honor, väser okay. ja, men alltså, Det måste ju finnas Något lättare sätt att bara titta på då, Och se kan Jag ska göra lite insyn Vi har väldigt insyn Vi hade en bondingkväll en gång <laughs> Det Det, måste, det, är, nästan, det är nästan lika bra som Airbud yeah. Vi satt samma Thomas mig jag drack, du drack portvin just då Ja det kanske jag gjorde <laughs> jag stann, Vi satt och drack vin hos mig Och var classy Och kollade upp på Youtube-klippet Självpader <laughs> som manokker, jag själv hade du sex och drack vin Det var, <laughs> det, var det vi gjorde ja. I en förort till Stockholm på en vardag. Natt, va? att var det live ja, eller? Ja, but, det, på, det, var, och... det, var, det var ingen <laughs> livestream från the upside turtlesex.com Nej men jag tänkte att ni hade Självpader som rockar Nej Så så Okej jag är ingen Oskar Sup bra Såhär, jag fixar det inte, du fixar Nej. Men, men det, det är jävligt kul det här, hur de faktiskt låter För det, Fan var det, var liksom väldigt det är för, alltså, Vi kollade ju på havskjällpaddor De är stora Och de har ju stämband som heter Duga oh, yes. Så yes. bara uh, uh. Men, Är det ett vätande, eller Nej, är det ett grymtande? Det är ju ett <laughs> grymt eller... Grymt ja men det är grymt, Och sen de små skölj på De låter likadant, bara att de har mindre slämmar, de är. <trymtar> Och just att man. andas ut där är... <trymtar> Det är jävla porr Det låter som en japansk porr En uh... Och sen honorna ska tydligen väsa Vi såg det, hörde inte så mycket av Den, det den ganska dominerande hanar i den där videon Det var det, men de måste låta lite Tänker jag de bara, yeah, on my face, on my face. Come on, on my face. Går, ja. <laughs> hur långsamt, hur, hur, långsam, hur snabbt, när han säger att herr och fru skövpadda sitter hemma och kollar på film, så får ska sig ligga. <laughs> de kallar för Ja, de är för Airbud och, man, och blir lite så här, oof. Så då, de, de, de har sex. Och äh, det går lite fort för herr jag Hur, hur snabbt kan ni vara med skövpadda? Hur lång tid tror det tar egentligen? Mm. Så hur, det beror på, hur gamla blir de Kan man räkna ut liksom De blir skitkammare, de blir äldre människor ja, ja. Är så. så då borde det hålla längre än människor så... mm. Alltså sen grisar De blir inte äldre människor men de ska tiden hagas Med flertalet minuter ja. ja, vi får fråga Georg Alltså det är jättebra är säkert, det, det, det här är skitbra för att Folk önskar lite mer sexnäck i det här så mm. det är ju bra. Ja, men bra. Det, det är så att, in, har de är uh, borde sex? de ha. Nej, de har jag inte. Vad tyckte du om de borde? Sex. Jag tänker så här: Här jag på jobbedagen efter vad dåliga människor skäms och fan, fan bara höll typ, då, typ, såhär, fan, till så här: det i tio år. Såhär. <laughs> så, <laughs> <laughs> ja, det var så. Fån jobbet, När de var ute på krogen Nej. Mm. Ja, men jag vet att ja det här lite, man får man det är lite scratch of the imagination att man liksom skärpade hänger på krogen men ja. revet ja någon hänger utet och så drar han med honom ja de hänger i revet sen så så skiljs de till sin grotta till nåt man cave ja och sen uh, har de sex och sen det är draget tänk inte det är dålig sex så de och säger, oh, fuck, oh, bra, det kommer att säga fuck ja bra där kommer säga det tar tre veckor han mm. får tråkigt för jag men den gången jag drar hem med någon det är det inte vart specialsko jag liksom så, så det var inte heller bra men det i nappe är faktiskt bra så, jag på så här. det är inte så god, men uh, ja det är bara typ så fem femtio typ så här, nästan en månad kvar det är så här, klart, underbart så där jag själpadde Charles kommer <laughs> jag ja. kommer komma kom in från om det här så <laughs> det, som det men... nej vi vet ja men vi vet inte det stämmer i All alla fall om hanarna ja, hanarna hörde man inte så mycket av men ok så är vi klara med den punkten mm. eller någon mer tillägg med själpadde sex mm. Uh -huh. <laughs> nej, ingen mer tror jag. Tror vi nummer tre Visste ni att 12 procent av världens befolkning alltid drömmer i svartvitt? Ja, Va? Nej. Vi, vi måste nästan ta in uh... Det är Han han sa det är fem vi, vi, ja. ja. vi, vi pratar för det är inte mm. det som är grejen. Vad händer om Pat, sorry, men vad händer om LSD? Han ser för det sägs ju att jag har aldrig prövat det men de som har som jag har pratat med, de säger att man ser nya färger liksom. mm. om Patrik gör det så kanske han får se liksom ser färger ja. men jag tänkte så här att Den man äh, Patrik ser det. vad jag har hört i alla fall, så kan man inte drömma om någonting som man inte upplevt eller alltså sett eller man kan inte drömma om personer som man inte har sett förut man kan inte drömma om någon, det kan man, någon som ju är hel det måste man ju kunna man inte kan dra från min Jag tror man Man kan, inte, man kan, man kan mm. inte drömma om så här, rakt av helt nya Helt så här, otippade och jätteweirda mm. Grejer som inte har sett förut mm. Men man kan säkert drömma om Men jag drömde varför några nätter sedan Jag vet inte samma ändå Men det var någon där i den här drömmen Någon tjej jag aldrig sett för. Men jag tänker efter så Sån lite lik jag typ känner jag ja. samt lite lik någon Så det är säkert bland dem i någon mm. Om av Big Bang. Men å andra sidan så är George Geiger det se att uh, Alien på drömmar och jag antar att han inte så sats... Han som Giger Eh uh, uh, är en konst tysk konst. Han är han, han, ja. Ja. Ja. Ja. han, är han som gjorde alla alltså typ konceptet till uh, Alien filmerna. Alltså, ja, alien, alltså de Xenomorph. Uh, ja. Ja. Yep. Eh yeah. uh, jag är sett gång sätts om. Mm. Varsom liknar ju kackerlackor upp och... fast ändå det ändå nej, kom igen det är så bara så att det måste ändå vara som sagt. Ja, men det är ju filmen. Ja, ja, men... Alltså han, han har ju inte tagit bilden helt och hållet från en dröm. Han måste använda inspiration. Man kan ju hitta på saker på samma sätt i verkligheten. Både man kunna göra det i drömmar, eller hur? Ja, det är kanske sant, jag vet inte. Så måste du. vara. Mm. Men vad tror du om... Äh, men hela grejen var ju nu att man drömmer i svartvitt. Men då måste ju vara liksom en aktiv grej, att man tänker verkligen att oj, den här drömmen var i svartvitt. Annars tänker man ju inte på det så mycket. Och då är Roma ute och får den statistiken. Nej, för att... Ja, det är väl så att folk drömmer Och sen får de fylla ut en formulär Och så får de tänka tillbaka Jaha, såg jag en färg ja. Då måste de aktivt tänka så här Jag ser inga liksom, aktiva färger i mina drömmar Men det, det är inte så att jag ligger och tänker Ah, oh, gud oh. Men Rosita är Hon alltid alltid så här jättedetaljerade drömmar Hon vet så här jag, jag har handling i drömmar Men inte själva... Ska vi förklara det här? Ja, jag får förklara det här. Karl Orettsson i för viss förbi. Här är Barton. Han var med bara för två avsnitt sedan. Jag var inte med då. Nej, du var inte med. Det var på annan ort. Men med två lappar. Först så har ni. Sen är andra lappen. Kul frågar jag dig. Och jag tycker vi har kul. Jag Jag kommer tänka på att vi snackar om det i svartvit. Uh, Schindlers list. Oh. Att alltså, vi inte pratade vi inte drar maskerade men det var inte en suck av mig skulle du dra själv eller det var en suck på mig Schindlers list. Den är så jävligt överkastat. Alltså jag tror man skulle säga, ja. Ja. Altså Kan vi gå igenom liksom Vad som hände? Det... Alltså, jag tror det är, vet, men, kan... det, det, är ju, det är en vanlig snyft historia liksom om, oh, kolla vad jobbigt har. Och sen så, å oh, kolla vad god han är. Och sen så, soundtracken, det är samma grej som de lopar om, och, det alldeles, om det och om och Men, om och om alltså, Ända grejen som gör, liksom, det, i och med det är liksom så här det hela såhär grejen med det jag har hänt. Ja, ja visst, okej. Okay. Ray Fines är typ den bästa, äckliga Han, han, är, han, är, han, är, han är bra. <laughs> Ray Files är bäst äckligare men hur han står in Är det på grund av Voldemort eller på grund av Nej, nej, Komendant nej, jag har inte sett en Harry Potter-film När han uh. är Vad? Nej inte. Nej, då, då måste man sluta vid trén då Jag kommer ihåg en flygande bil mm. Det är, är två. Mm. Tack och lov Tvåan börjar jag tror <laughs> Så Jag tror vi jämför Harry Potter och Schindelist mm. <laughs> <Nej. laughs> Det är det John Williams som har gjort musiken till båda <laughs> stämmer faktiskt, där är det bra vad ska jag Du går ifrån eller så eller. Uh, för att, för att ska jag iväg och prata i telefonen. Uh, vi pratar bara om svaret nu. Vi pratar inte om själva. Uh, jag, jag kan absolut tänka mig att jag har säkert blir svart någon gång. Vad vet jag? Mm. Men jag tror bara att drömmer i Hela tiden tror jag. Är men. Men, men kolla, men, kolla. Det var, var, var enligt det här 12 procents det är ju inte jättemånga. Nej. Och hur många är färgblinda liksom? Det är det Ska man kunna kolla? Redan, det är där, man det? Någon är in på Hannes hand och bara Hej! Kan jag få ställa lite frågor om tobaksprodukter till dig? Nej, det får du Kan du göra mer känsla med en sån en damalviden för alla? Ja, kan du googla lite fort hur många är färgblinda eller? Framför micken där. Varsågod. Nej, men det blir det dick dick dick, -dick, -dick ah. som inte... So, Prata Pratar om det. Det det det det det det det det det så det det det det 12 det är ganska lite yeah, um, men, sen jag det är alltid då... alltså, Men jag inte, det det det det det det det det det det det Alltså det det alltid det som jag jag tänkt så mycket på det liksom, då som det det det det för ibland är de helt fucked up, så det har ingenting med någonting att göra. <laughs> det är de som är nästan roligast utforska för att ja. Om man till slut kommer under full med det här... Ja, men det kanske har någonting med det här att göra. Så kan man dra om sjukaste kopplingen. Ja. Jag vet inte, jag drömde någon gång vi vi spelar in det här, va? Ja, det är jag inte. Jag gör. måste göra det. Ja, <laughs> det behöver inte du in. Nej, men det var kul. Uh, jag vet inte, hur, hur man får... Som man kan inte klinga sig själv och drömma Alltså det jag har drömt någon gång Är ju typ uh, Det är inte ett gäng gånger Typ såhär, när jag. säger alltså, I förhållande sammanhang, jag är något som man har Någonting är väldigt nytt och tänker väldigt mycket människan Eller typ oftast mot slutet När jag så jag krånglar massa Att det ligger upp hela, hela huvudet För det är det jag tyst på när jag eller Eller somnade, eller, det dyker upp i i huvudet på så här, inte så när det handlar bara om det utan att det är bara med i drömmen Men äh, har du drömt någon gång att du kan äh, eller har kommit på att du kan Får jag bara flika, Det stod äh, A significant portion of the population Ja det var ju inte bra Det är väl 12% Det kan vara Har ni någon gång drömt att ni äh, eller idrömmer kommer kommit på att ni drömmer Jag har det lägger. flera gånger. Ja, uh -huh. uh -huh. och vad har han gjort då? Jag tror att drömmen bytte då. Det är liksom som att någon fattade, och shit, shit, shit, han började förstå, byt, byt. Sen så började drömmen något annat. Det händer mig, okay. ibland är väl väldigt vet inte om att så här, det här är fakta, för det kan vara sant. Så... Ja, men det händer inte ofta, men jag har fattat någon gång att jag drömmer. Och då, jag tror att jag mest went with it. Ja, ah, okej, okay. sen glömde jag bort det. Så visst nu, senast jag hade något dröm. I drömmen så, så var det någon form av så här... Uh, någon form romantisk sammanhang Med en otroligt snygg dam. Du hade sex med tjej Nej inte riktigt Vi kom aldrig äh, så långt i drömmen ah, okay. Jag vaknade men, till, så här, <coughs> Jag det, så här, är inte såhär De undervetna som bara Dude Det är en dröm Oj Beslut man sa I, I need my space <coughs> så, <coughs> <coughs> <coughs> Nej, men jag, jag drömde faktiskt en gång Att jag äh, Eller att jag kom på att jag drömde Uh, och uh, jag kanske var typ 11 eller någonting Och så var jag kär i någon tjej i en skola Som är uh, en annan skola ja. Så då tyckte jag här flög jag dit Och uh, När jag väl kom fram så i och med att jag var 11 Så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra Så uh, jag tror jag vaknade <laughs> Men då jag, Yes nu, ett kan jag typ bara med den här tjejen Så jag dit och bara typ knacka på Och bara, hey. är inga, är inga <laughs> så bara, hej Jag har ingen jag har ingen det Det är lite som uh, jag, jag såg den här en dag bara i den gamla Simpsons avsnitt där Homer får se lite märklig chili och så börjar han hallucinera. Ja, den här med räven. Yes. Vad är det jag vet vem som spelar räven? Nej. Johnny Cash. Hm, really? Ja. Fan, vad kul. Cool. Och den får bara. Find your soulmate Homer i hela grejen. Ja. Jag vill se bara. Alltså, find your soulmate Homer bara. I know, I know, but how but. I'm just a memory. I cannot give you any additional information. <laughs> it's Johnny Cash. The på uh, was longer. Johnny Cash was there on quite a number. He actually looked pretty cool. Did you last? Has it Cash or Johnny Cash? Do it. Who is it? Is Cash? Uh, Johnny no. Cash. Fred uh, Cash. I just saw the film. So it's not based on. Uh, yeah, they must have taken a lot of from them, and, um, <makes� significant> uh, But. Uh, boken är uh, så mycket bättre. En grej som är lite annorlunda i filmen, en stor grej, är ju filmen liksom slutar lite med att han på scen för det gör så sen, som han går in, och sen gifter de sig, de går, går in på gifter, hon går med på och de... Slutar filmen så? ja det är den sista grejen i filmen. De mm. mm. står på en scen really? han bara, William Mary alla Inte det egentligen tio till Nej, nej, han gör det flera gånger. han får, alltså, ja, han bara, just no, det. But, Men i slutet så... Uh, är det på en scen är det är så jävla Det säger väl så åh, vad fint och så. Och... Det händer liksom ju nej, nej, det är det snart hela stället, men grejen var grejen var så här <laughs> att det där minns jag att det var inte på någon fucking scen där hände Det liksom det var det var det var så mycket dramatiskt som då till. Var filmen. det var där eller? Nej, men jag hade han själv bara här, ja. det, var ja. det, liksom, det är inte så här, för så jag för mig, jag, jag, kände, jag kände att jag skulle vara lite awkward fan så jag tog upp stod inför det <laughs> in partner som partner sessionen. För fattar vilken jävla skit så vad i fallet så vet du vad jag gör så här jag tar det för folk så är inte något att säga nej. Kom bra. Så vad det som simpelt did John just purpose to us? <laughs> He did. <laughs> <laughs> Jätte, uh, uh, nej men uh, vad drömmer jag vet inte kom fram. Det är så vi inte det var tre roliga saker att prata om, men jag har inte att vi kommer fram till så mycket nytt om själva. Jag, jag tror att vi har mer frågor Ansvar. än svar. Äh, Fan det djupt ja. det är inte målet i resan? det är resan? Fan djupt. det är det är målet i det inte målet i det är bara, det är målet <laughs> i du, <laughs> det <är resfebel. laughs> Res <laughs> ja. gula fedden. Oh. Elis pesten morgonlök. Ja! Tala mask Elis. Precis. <laughs> oh, Okej. Okay. Uh, det är några uh. grejer jag skulle vilja ta upp för dem som lite där. Jag tror jag kommer, där kommer jag ta lite mer tid att klippa. Uh, så att det kommer upp bli morgonkällig så mm. att jag. Imorgon mina tjugofem. Ja. Det blir tisdag när jag kommer upp på tisdag kväll och flera spelar jag på KGB med, med, med Hanna Medin Khan med in som en klubb flannel och punk går ground up personasboy. Jag spelar även på lördag. Rock is not dead på KGB som heter Do you remember rock'n'roll on radio? Det blir massor rocken KGBollåt när det, det jag fyra andra. Det är en kille som heter Alexander Swan, den kan Arvid Knoppe, Knoppel. Och en, en fjärde du som heter Oscar i Ojala. Det är det så att kom med, det kommer det jävla skoligt, tror jag. Man vet allt. Nej, så det brukar vara skoja. Säg jag, en... jag har jag aldrig på en tråkig Spelning som det här. Nej, titta. titta vad man säger. Ja? Det, det, det, det är det, Och Jens skulle inte ljuga så här i senen. Eller? Nej. Jens tittar på naglarna. Äh, har jag eh få jobba nu let's jag jag, jag, jag ut det förra veckan men äh, nu är vi, jag tror jag ser att det ska vara typ tre som hade slängt sig in lite pengar. Äh? så det är bra Och ni får ju fina t-shirts också så fan vad blir det? Äh, Nej, det är sista liksom. Ja, jag alltså, jag tror femtonde är Ja, just det har de sagt, för de ska ju hinna ja. använda pengar där. inte ja. De känner ingenting på att komma fram med de är hemma. Nej. Jo, det gör dem. Jag menar, alltså, inte till själva grejen. <laughs> som jag säger. Nej, jag Är de mer ni känner? Uh, I like turtles. Vill ni Nej, jag vill uh, liksom, uh, gå on record och säga att jag tycker inte så mycket om. Uh, Då har du ett problem. Ja. Yep. <laughs> vi kan uh, ta ut utanför. <laughs> ta ut utanför. När vi säger det nästa vecka äh, när vi spelar den kommer vi låg Klockan. Vi brukar förra inspelaren runt sjutio. Det ska fight utanför. Mm. Jens versus Oscar. Medelutan kansker. Turtle down. Turtle down. Uh, jag tycker vi kör en sån här. För att jag kan uh, jag kan, kan jag på oss genom den ovanpå. Bara droppar ner en kniv så det liksom, alltså ja. blir en episk fight när man alltid lyckas sparkar den andra liksom sparkar ur. det slutar med att båda bara cirkulerar runt varandra och tittar på varandra och viftar ha. med kniven Ja det var en vi fick en väldigt det idé från dokershop i fredags Det var ju arena med, som får ett namn. Yep. idén är det är ett telefonen tangent. För det är väl den här anti-mobbing grejen. Jag vet jag vet inte det, det låter så här. Jag, jag kan gilla med. Det är Nej men det är ett jättebra liksom, initiativ på det sättet. Det det är väl bra att en anti-mobbing får ska på det sättet ja. men Tipsen, hur, känns det, ja, men hur känns det för för liksom AIK supporter som ska gå på sin match? Äg med till Friends Arena där ska gå på match. Men ja, men det inte, väl... klingar inte men, bra Men nu är jag jag min är inte. grej som en glädje eller liknande grej. Mm. Man Nej, um, det är dock så för att man, man har två stora kompisgäng mm -hmm. man, man, man, vi, ja, vi, vi kan, kan ju ja, det Det den här bro versus bro. Inte alls det är bara friends. vi <laughs> <laughs> ska hitta vi så här vi tror Vi måste hitta någon någon kompis ska han precis jag kanske någon gäng kanske förstår. vi ska hitta inte en kompis en som står om minst till 20 30 i det Det är inte så Det finns säkert någon som... Alltså ständigt känner jag ju typ There we go. Och så lika många. Och liksom blir det så Fight to the death Samtidigt som Themes från Friends Spelas hela tiden Vad gör du om det? Why? Why not? Du kom på det här precis nu Eller hur? Jag kom på det fredags, ja. Jack fredags uh, Jack Daniels oh, Ja jag, jag tänkte här. Det här är en det. <laughs> <men. laughs> jag måste alltid det nu Eller när är full Jag var inte full då Dessvärre Men uh... Det kan vara kul ja, Okej okay, det, ja, det är sant Vad tycker du? Du tycker inte. Nej. Du gillar när folk slåss. Där är. Jo, det gör jag. Eller jag vet inte. Jag, nej. Alltså, I teorin så gillar när folk slåss. Men när folk väl börjar slåss så är det inte så trevligt. Nej, sant sant sant. sant. <laughs> jag brukar vara den som hetsar väldigt mycket. Men sen när jag väl börjar slåss så brukar jag försöka få mig att sluta. Ja. Då ångrar jag mig. Och sen så ser jag det på video efterhand och Då skäms jag jättemycket. Jag vet inte vad du som hur mycket, nej, men hur mycket, jag, hur mycket jag faktiskt anstränger mig för att det inte skulle hända något. Oscar Oskar faktiskt kan någonting. Oskar går på såna UFC matcher och blir för Nej nej Det ni Vi lägger vi bara på. På. Relax. Kevin du Jag tror vi har ja, klar där det. Ja, vi är klara. Det Jag heter Oskar. Jag heter Jens. get done. get her done. <laughs> oh,